Părinte Grigorie a rămas datorii la sfârșitul emisiunii trecute cu menționarea punctelor de vedere pe care le are știința despre cele întâmplate la începuturi. Să ne cu astăzi vom putea încheia subiectul? Aveți cuvânt. Mulțumesc! Spuneam întreagă data trecută că scenariul cosmologic propus de știință este cu totul altul, referindu-mă atunci la faptul că dacă Revelația Dumnezească făcută lui Moise plasează apariția Pământului la începutul creației, Știința susține din potrivă că pământul a fost ultimul apărut. De fapt, cum o să vedem, inversată este doar ordinea în care au atins forma lor definitivă, căci în primul verset al Bibliei, cerul este pus tot înaintea pământului, dar într-o formă cu totul eterizată și populat cu îngeri de asemenea aproape nemateriali. Sfinții părinți spun însă că numai Dumnezeu este Duh pur, iar îngerii au și ei o alcătuire materială extrem de subtilă însă, care îi face nevăzuți, deci cu proprietăți diferite de materia grosolană din restul zidirii. Acest cer serafic a fost creat, într-adevăr, înaintea pământului. Răspunsul Sinției voastre sugerează că nu este aceasta singura diferență. Da, nu este aceasta singura diferență. În primul rând, dată fiind veșnicia recunoscută de știință materiei, aceasta nu a trebuit creată din nimic la începutul universului. Toată materia din univers exista înghesuită într-un punct cât se poate de mic. Mai mult sau mai puțin serios Chiar s-a pus întrebarea câte lumi ca universul nostru cunoscut pot încape într-un vârf de ac În al doilea rând, alcătuirea materială actuală a universului nu s-a făcut dintr-o dată Ci este rezultatul unei îndelungate evoluții Care a început cu ceea ce numim astăzi particule subatomice Și aceste subparticule cum au apărut? Scenariul științei nu are în vedere apariția materiei. Se pornește pur și simplu de la datul axiomatic că ea era super concentrată în acel vârf de ac. Cum începe scenariul de aici înainte? Ipoteza conform căreia Universul a apărut printr-o uriașă explozie a acelui punct care avea acumulată în el toată materia Universului, a fost formulată de Gamov pe la jumătatea secolului trecut. El a ajuns la această concluzie parcurgând cu gândul în sens invers mișcarea aparentă a stelelor, descrisă la acea vreme de astronomul Hubble. Un alt om de știință celebr, Hoyle, în 1950, dorind să Pironizeze această Ipoteză fantezistă Și după părerea lui A numit-o în mod figurat Big Bang Culmea însă, Ipoteza nu a fost respinsă Batreptat a căpăta chiar credit În lumea oamenilor de știință Sub acest nume Și Hoyle a ajuns să fie menționat Ca părintele Ipotezei Big Bang Deși el nu a imaginat-o ci numai a o chiar și aceasta făcând-o cu gândul să o poreclească. <fie> De obicei, marile idei sunt rezultatul asamblării unora anterioare, mai mici. Gamov nu s-a inspirat din nimic, a fost cu totul original? Ba, a avut și el precursori. Totul a început ca multe altele cu Einstein, care exact în urmă cu 100 de ani, în 1905, a formulat teoria relativității restrânse, iar în 1935 parcă a dat forma sa generalizată. Pornind de la teoria relativității restrânse, în 1922, dacă mi-amintesc bine eu, un matematician rus, Friedman, a descris trei variante de univers în funcție de valoarea unui factor de curbură, aflat și el în relație cu densitatea propusă materiei din univers, și cu parametrul lui Hubble care estimează viteza cu care se îndepărtează galaxiile Dacă mi-amintesc bine, după calculele lui Friedman Cu un factor de curbură cu valoarea 1, universul ar fi deschis Adică infinit, dar plat Cu valori peste 1, ar fi închis și sferic peste o valoare critică a densității materiei în acest univers finit Expansiunea ar înceta cândva Și forța gravitațională ar aduna din nou materia într-un singur punct Această stridire a universului, prin prăbușire în sine, prin implozie A fost numită Big Crunch În acest model de univers finit și închis a urma apoi un nou Big Bang și așa mai departe De aceea se și numește pulsatoriu Dacă valoarea factorului acesta Omega este mai mică decât 1 Universul ar fi deschis și curb În veșnică expansiune spre infinit și cu o viteză mereu crescândă În sfârșit, fiindcă vorbim de precursori Printre ei se numără și un călugăr Un iezuit, deci un catolic Un belgian numit Lemaître Care vorbea despre oul cosmic În care s-ar fi aflat toată materia din univers Înainte de marea explozie Când s-ar fi întâmplat explozia aceasta, părinte? Evenimentul acesta ar fi avut loc în urmă cu 15 plus sau minus 3 miliarde de ani, Ceea ce dă vârsta estimată a Universului actual, între 12 și 18 miliarde de ani. Ceea ce s-a întâmplat imediat după explozie descrie fizica cuantică, întrucât nimic din ceea ce descrie fizica clasică nu era atunci valabil, totul rezumându-se la efecte cuantice. Conform fizicii cuantice, Mărimea punctului în care era aglomerată toată materia Universului Trebuie să fie sub lungimea lui Planck Adică sub, mi-am notat, 1,6 de înmulțit cu 10 la puterea minus 35 metri Ca urmare, și știința recunoaște că nu se poate emite nici o ipoteză despre ce ar fi putut fi înainte de timpul lui Planck asociat acestei lungimi a lui Planck. Timpul lui Planck fiind timp de 10 la puterea minus 43 secunde după marea explozie. După scurgerea acestui timp, cu privire la care nu putem nici măcar formula ipoteze, Prima ipoteză posibilă se referă tot la ceva care încă nu știm, dar se acceptă măcar teoretic că am putea cunoaște cândva ceva despre acel ceva. Este vorba despre o perioadă ce a durat până la 10 la puterea minus 34 secunde după explozie și în care se bănuiește că a funcționat ceea ce caută acum toți fizicienii adică unirea forțelor nucleare, ceea ce ar putea explica modul de apariție al particulelor elementare. Deci, a fost o epocă de apariție a particulelor elementare, fără să știm însă cum au apărut ele. În ultima vreme, problema mai mult se complică decât se rezolvă. Căci pe lângă complicația nelămurită despre care aminteam data trecută Legată de forța gravitațională și ipotetica ei particulă Gravitonul încă nedescoperit Dar necesar să existe în calculele teoretice Apar acum bănuieli că ar mai fi și alte forțe în afara celor patru cunoscute Cum ar fi forța Higgs care necesită și ea, bineînțeles, o particulă Higgs și cine știe ce surprize ne mai rezervă viitorul. În seara de moșajun, toți copiii se adun și ascultă cu folos ce se spune de Hristos. În seara de moșajun, toți copiii se adun și ascultă. is not a urmat se știe mai clar? Într-un fel, da, pentru că începe să se vorbească de particule sesizate și în universul actual sau în acceleratoarele de particule moderne. Epoca următoare se bănuiește că a durat mai mult, mult însemnând până la 10 la puterea minus 10 secunde și a fost caracterizată de dominarea prezenței cuarchilor și la sfârșitul ei au dispărut anticoarchii, ceea ce a sporit șansa de existență a coarchilor și s-a putut trece la o perioadă de dominare a leptonilor, întinsă până la 10 la puterea plus 2 secunde, am intrat în sfera lui plus, adică până la aproximativ 1 minut și jumătate după explozie, vreo 100 de secunde când temperatura se estimează că era de 10 miliarde de grade Kelvin. Acum încep să se formeze hadroni, între care cei mai importanți au fost cunoscuții protoni și neutroni, căci prin ei s-au putut pune bazele primelor nuclee atomice. Este nevoie ca la sfârșitul acestei perioade să fi dispărut și pozitronii, ca... Eliberați de aceste antiparticule ale lor, electronii să poată participa la formarea primilor atomi. De acum s-a încheiat perioada dominată de radiație și a început evoluția materiei barionice. Cum a început, părinte, evoluția materiei? Ea debutează cu epoca fotonilor și odată cu ei, evident, apariția luminii. Ca și în Biblie, dar fără cuvântul lui Dumnezeu. Universul până acum opac devine așadar pentru prima dată transparent. Acum apar cei mai simpli atomi de deuteriu și de heliu. La numai 3 minute după explozie, însă, aproape tot deuteriul creat a devenit heliu. Se estimează de știință în prezent că un sfert din materia actuală a universului, este reprezentată de heliul produs atunci, de Big Bang. Intervalul acesta s-a întins până la 10 la puterea 13 secunde, adică circa 30 de de ani. Așadar, în 30 de mii de ani nu s-a ajuns decât până la heliu? Așa zice știința. După părerea ei, evoluția următoare nu a putut continua în acest mod decât până la apariția litiului din tabelul lui Mendeleev. Elemente mai grele nu s-au putut forma decât în stele, iar primele protogalaxii au apărut abia peste un miliard de ani. În interiorul stelelor, hidrogenul este ars, rezultând heliu. În ultima parte a vieții sale, însă, steaua își arde și rezerva de heliu, rezultând carbon, siliciu, Oxigen, sulf și fier, adică elemente mai grele în tabelul lui Mendeleev. Elemente mai grele decât fierul nu pot apărea decât în stele super uriașe sau în supernove, adică stele bătrâne care dispar prin explozie. Timp de alte 3 miliarde de ani, adică 4 miliarde de ani de la explozia inițială, s-au tot produs astfel de elemente grele găsite acum în structura planetelor. Și cum au apărut aceste planete? Expluzia stelelor a îmbogățit gazul cosmic în asemenea elemente grele și când Distribuția lui izotropă, uniform repartizată, este perturbată de unele centre de aglomerare Apar ceea ce se cheamă discuri de acrețiune, care se măresc, se măresc și se tot măresc Până forța gravitațională sporește în interiorul lor atât de mult presiunea și temperatura Încât se autoaprind pentru a deveni noi stele când masa lor nu este însă suficient de mare pentru a putea fi produse condițiile autoaprinderii, aceste condensări de materie devin planete care se rotesc în jurul unei stele. Așa a apărut și Pământul nostru, zice știința. După încă 5 miliarde de ani, adăugate la cele patru amintite adică la 9 miliarde de ani de la explozie s-a format și galaxia noastră numită Calea Lactee. În cadrul ei, acum 4,6 miliarde de ani în urmă s-a aprins soarele nostru și odată cu el s-a format și sistemul solar. Deci Pământul ar avea vârsta de circa 4,5 miliarde de ani în această ipoteză a științei. Interesant, Părinte Grigorie, dar este și adevărat? E, mai aveți puțin tică răbdare până la emisiunea viitoare și cred că vă veți putea răspunde singură. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Cu plăcere! Știință și religie a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voina vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și miercurea viitoare la Radiologos. Rămâneți cu bine!